Гілки бускового куща, ближче до кореня суглобості, Наче хворі на панську хворобу. А може це вже інший кущ? Не той, який вони садили на весняному суботнику разом з Гудимою. Може, онук того куща? А може, правну? І хліва не було. Дерев'яного, з широкими напівстіни дверима. У хліві стояв мотоцикл. І ранньої весни було весело відчинити навсті двері, Викотити мотоцикла, ремонтувати після зими і грітися на сонечку, що обіцяло дороги, екзаменаційну сесію, місяць у Києві. Так багато обіцяло. Молодість стільки обіцяє, аж сколотнуло йому всередині. А тоді не знав, який він щасливий з одної тої простої причини, що молодий. На місці дерев'яного хліва Стояв мурований Продовгуватий На троє дверей Кожні двері одного козирили в город Висячим замком Звичайний хлів Без печаті індивідуальності А може тому, що не зігрітий спогадами Так ви з редакції? На ганок вийшла жінка Вбрана у м'яту спідницю Що висіла на ній мішком Вилиняло ковтину у хатніх капцях на босу ногу, а на голові нова квітчаста хустка, ріжки якої підтримувала двома пальцями. Я так і подумала, що ви з редакції, бо я писала і писать буду. Хай вони мене хоч розпинають, а закон мусить бути, не в лісі живемо. І мій батько з війни прийшов покалічений і помер одран. Так на те ніхто не хоче зглянутися. Тепер ондечки для інвалідів війни, окрема полиця в магазині, і там, чого хоч на тій полиці, і крупа гречана, і молоко згущене. Без білетів на автобусах вони тепер катаються, кому куди треба, і на курорт безплатно. А мій батько не дожив до курортів, бо з фронту без легень повернувся і осколок у грудях біля серця, а з дочки рідної здіваються а він воював, щоб з дочки ніхто не здівався. Закони у нас дуже правильні, але місцева власть, що хоче, те й робить. Та я не мовчатиму. І добре, що ви приїхали, бо я вам усе розкажу, як є, а усього в листі не напишеш. Я з колишньої редакції працював тут, у Терехівці. Як ще районом була, давно це вже. Але жінка не чула, не хотіла чути. Вона пішла, не озираючись на гостя, по коридору, до щему знайомому коридору. Але по -під стінами уже не стояли рулони паперу і не пахло друкарською фарбою та гасом, а пахло варевом, що кипіло на керогазі, і мокрою білизною. Білизна мокла в бляшаних ночвах, і підлога була мокра, вода цідилася в щілини. А коли жінка відчинила двері кімнати, він побачив свій найперший кабінет. Кімната пустувала, коли він приїхав у терихівку. І невдовзі він поставив тут свого стола, на стола згромадив стару друкальську машинку і виклацував одним пальцем виступи до ярок, передових механізаторів, фейлетони і нароси. Він був газетярем різножанровим. Від інформації. До уривка з поеми і уривка з роману. А ще ж як сердився, коли мимо ходили, І навіть редактор ходив на вшпиньки, Коли Петруня, накинувши на плечі пальто, Задумливо горбився біля машинки. Тепер двері до дальших кімнат були замуровані. Залізне ліжко з гіркою подушок стояло в кутку, Де двадцять років тому він творив. Ближче до грубки, дитяче дерев'яне ліжечко, стіл застелено клейонкою, стара одежна шафа, стілець без спинки. А над ліжком, ліжечком і столом, провисала стеля, ніби в брезентовому наметі після дощу, коли намет погано нап'ято, і на даху збирається вода. Тріщини через нанесені контурно моря й океани. Сліди літніх злив радіусно від провислої середини